Börtönválogatott. Egy különös ajánlat. Már számos világlap felkeresett ajánlatával. Elég, ha a Dájli Majlit és a Zsámbéki Lloydot említem. Százezreket ígértek, hogy közölhessék ezt a történetet, de én az események horderejére és a szereplő személyek fontosságára való tekintettel nem járultam hozzá. Úgy terveztem, hogy csak halálom után és fél évvel kerülhet nyilvánosságra. Mielőtt folytatta volna, Hákovács várakozóan körülnézett a 8880 as talboltba. De ha az urak meghívnának egy Ferencvárosi koktélra, szó lehetne róla, hogy néhány évvel előre hozzuk a határidőt, esetleg ma estére. Mi az a Ferencvárosi koktél? kérdezte Rizsa. Egy rész rum és két rész rum. Hákovács figyelmeztetően felemelte az ujjait, de jól összerázva. Mikor megkapta a rumot, Hákovács egyhajtásra megitta, egy szokása szerint körmével pöcögtetve az üres poharat, elmerengett. Sok hibám van, kedves uraim! Például nem volna szabad ennyire mereven visszautasítanom kedves ajánlatukat, hogy fizetnek nekem még egy Ferencvárosi koktélt, de mégis kimerem jelenteni, hogy bátran állok a történelem ítélő széke elé. Ez az egyetlen bíróság, ahova még nem idéztek be. Morogta Rizsa maga elé. Hákovács úgy tett, mintha nem hallotta volna. Ha semmi más nem tettem volna, csak hozzájárulok a magyar börtönválogatott tündökletes sikereihez, már nem éltem hiába. Rizsa hitetlenkedett. Börtönválogatott, létezett ilyen? Létezett, hát nagyon is létezett. Én erről soha nem hallottam, pedig én már az újpesti vakuk, kispesti vakok mérkőzést is láttam, amit éjfélkor játszottak a török körpályán. Vannak dolgok, amiket nem kötnek a maga órára, Rizsa. Ezeket úgy hívják, hogy dupla nullás államtitok. A börtönválogatott összes iratait magyar papírokra nyomták, hogy tíz év alatt maguktól is meg semmi súlyenek. Most már egyedül én ismerem a történetet. Megitta a második Ferencvárosi koktélt is, aztán merengve kibámult az italból poros, összefognosott ablakán. Kint a kiskörös fáj elmerültek a sűrű, mozdulatlan füstködbe. Még az ötvenes évek elején a posta egy izléses aranybetűkkel díszített meghívót kézbesített ki nekem, melyben egy vezető börtönünk igazgatósága arra kért, hogy amennyiben egy rá, legyek szíves megkezdeni a rám kiszabott büntetés letőtését. A bűncselekmény megjelölésében a Ifeló a hirtelen felindulásban elkövetett lopás büntetőjogi rövidítése szerepel. Természetesen azonnal felhívtam az igazságügyminisztert, és a legerélyesebben kérdőre vontam. A miniszter ünnepélyes hangon válaszolt. Ez a meghívó csak formaság. Kizárólag a belső és külső osztályellenség megtévesztése céljából küldtük ki önnek. Akkor el is téphetem? Ne, ne, ne tépje el, kedves kovács elvtárs! Ha a lehető legfontosabb állam érdekről vezéreltetve arra kell kérnem önt, hogy vonuljon be a börtönbe természetesen az igazságügyi szervek vendégeként. Miért van erre szükség? Egyelőre nem mondhatok többet, de megígérem, hogy kellő időben és helyen meg fogja kapni a magyarázatot. Még egy kérésem volna, szeretném, ha bent úgy viselkedne, mint egy szabályszerű rab, és semmivel sem árulná el, hogy csak a mi különleges megbízásunkból tartózkodik a börtönben. A szocialista haza elvárja öntől ezt a szolgálatot, és nem fog megfeledkezni az érdemeiről. A miniszter ismerte a gyenge oldalamat. Engem nő, vagy ital, pláne pénz, nem befolyásol. nem mindig megkerestem a felét annak, amit elkötöttem. De a haza, az más. A hazáért én még a jó híremet és tekintélyemet is feláldozom. Taxiba vágtam magam, és bevonultam a börtönbe. A börtönkapuval megkértem a sofőrt, hogy várjon rám egy darabig, de ha négy-öt évig nem jövök, nyugodtan elmehet. A miniszter nagyvonalon készítette elő az akciót. Úgy látszott, hogy még a börtönőr is tudott a megállapodásunkról, mert ügyesen konspirált. Végig úgy bent vele, mint egy átlagos fogója. Egyszer próbaképpen félrevontam és bejelentettem, hogy reggelire megszokott zappe kásámat szeretném kérni, Borchester szószer és naráncsa ordítozni kezdve. Ha számtellenkedik, úgy megfegyelmezem, hogy a vízi vízipolózni fognak a hóna alatt. Vállon Bravo kedves barátom, meg fogom említeni a miniszternek lojalitását. Mikor két hét múlva kijöttem a magánzárkából, az őr a lojalitás szót sértésnek fogta fel, pedig azt jelenti magyarul, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Már csak a szemöldökömet összehúzva jeleztem, hogy nem tévesztettek meg a látszólag erélyes rendszabályok. Reggelére babkávét kaptam, mármint babot és kávét. Még egyszerű reggelimet kanalazgattam, eltűnődtem. Bajom, milyen célból hozhattak be a börtönbe, és mikor fog ez kiderülni? De nem sok időm maradt a töprengésre, mert kivezényeltek az udvarra sétálni. Csodálkozva láttam, hogy 10-15 rab nem áll be a körbe, hanem az udvar túlsó sarkába külön húzódik. Rövid csíkos nadrágot viseltek, ugyancsak csíkos trikót, mellén a Patkó Bandi SC felirattal. Csuklójukra bilincsel egy labda volt erősítve, szabályszerű labdarúgó tréningbe kezdtek. Edzőjük csak a bemelegítés után jelent meg, egy idősebb, kövér rab töltötte be ezt a szerepet. A börtönfegyelem előírásait semmibe-sevéve semmibe szivarozott, és szenvedélyes kiáltásokkal verte fel az udvar csengjét. Halvalásom az anyámat, kudelász! vakon vezessenek a népkonyhára, ha egy 7 éves angolkoros gyerek az ortopédklinika elfekvő osztályáról nem különbül belsővel, mint maga. Az egyforma raböltözetben az emberek általában elveszítik egyéni jellegzetességüket, de a szivarozó öreg már ezekről az első mondatairól felismerte. <gács> Forgács filmos volt, minden idők legnagyobb magyar játékos ügynöke. Valószínűleg évi rendes szabadságvesztését töltötte itt a börtönbe. Forgácsról legendák keringtek a labdarúgó világban, mióta eladta az olaszoknak a nyomorékok, FC csillagát, perzát, a vaslábú centert, akinek ráadásul a Brennerhágon való átkelés közben a másik lába is lefagyott, úgyhogy vából amputálni kellett. Forgácsot már rég kitiltották minden európai országból, mely ad magára valamit. Ha kimondták a nevét, a nagyvilágklubok vezetői elvörösödnek, és a mellén zsebükben nyúlnak csökkentő tablettáikért. A miniszternek tett ígéretem értelmében, nem akartam felhívni a figyelmet magamra, s sétáltam tovább. Forgács vett észre, azonnal oda rohant hozzá. ha Maga itt van, kedves Kovács úr, és nekem ezt szót se szóltak erről! Felháborodva fordult az egyik őrhöz. – Ezt merik maguk börtönnek nevezni? – Ezt kérem nem börtön, hanem hát ha, vegyék tudomásul, hogy át fogok szokni a váci fegyházba, de majd én megtanítom magukat kesztyive furujázni! Az öreg forgács régiben a pusztakálasi kereklabda télyesz elnöke volt, a búzatáblákat futballpályává pályával át, és a vetésforgó előírásai szerint hol jobbszélsőket, hol bal fedezeteket nevelt a környékbeli fiatalokból. Így szerezte meg forgács a népies kifejezéseket, bár nem mindig használta őket egészen pontosan. Azonnal hozzák ide a panaszkönyvet, megnyugtatom, hogy nem teszik ki a börtönkirakatával, amit beírok. Csak az én személyes kérésemre állt el a szándékától. Forgács egy kis magázárkához vezetett, melynek ajtajára ki volt ragasztva a névjegye. Dr. Forgács Vilmos, teljes csapatok és egyes játékosok vétele eladása. Ne dobja el a használ csatárait, két régiért egy újat adok. Jókarban lévő centerért házhoz megyek. Kérjen díztalan árjegyzéket. Játékos böngészde. Sürgőncím dr. Forgács, magyar börtön. Maga Forgács úr diplomát szerzett? Kérdeztem csodálkozva. Hát igen. Hó? Oh, itt a börtönben. egy ügyvédtől két doboz cigarettáért. Nem ér annyit, mert római jogból hármasa volt, de én nem vagyok az az ember, aki ilyesmivel kázus csinál. Maga a cella tökéletes kényelemmel volt berendezve. A flamant stílbutorok között az egyik sarokban egy háború előtti kísérleti giottint helyeztek el. Eleinte nem értettem, hogy milyen célból. Később kiderült, hogy forgács ezzel szokta levágni a szivarok végét. Helyet mutatott egy öblös fotelbe. Parancsoljon, kedves kovácsú! Francia konyakot töltött a poharamba, aztán közelet hajolt. Akarja tudni, hogy kihozatta be magát a börtönbe? A miniszter. Helyes. És a miniszternek kiszólt. Fogalmam sincs, de ha megtudom, kicsavarom a nyakát annak a rossz csirke csirkefogónak. Maga most borzasztóan Luda lesz az örömtől? Én voltam az illető. Nagyon ostob arcot vághattam, mert forgács elmosolyodott. Maga most nem érti, hogy miről van szó, vagy ahogy a palasztok mondják, hogy kerül a csizma a De én mindent el fogok magyarázni. Hallott már maga a Léderer Sándorné kupáról? Ez a Lédererné, aki még a háború előtt megölt valami csendőrtisztet és felderabolta? Pontosan! Forgács énekelni kezdett. Lédererné, mit visz a kosárba? Kudelkának kezefeje lába. Ez volt a kupainduló. Egy szóval azóta felfedezték az ügy osztálygyökereit, és Lédererné haladó hagyomány lett. Az ő emlékére a magyar börtönök labdarúgó csapatai évről évre megmérkőznek egymásra, a Léderer Sándorné kupájére. Parancsoljon, kedves kovács úr, a tavalyi kiírás! lapoztam a sokszorosított brosúrába. Úgy tapasztaltam, néhány pontban különbözik a megszokott kupaszabályoktól. Minden börtön köteles volt a lehető legerősebb összeállításba felállni. A benevezett játékosok csak orvosi bizonyítvány vagy jogerős felmentő ítélet alapján maradhattak távol. Döntetlen eredmény esetén a kisebb létszámú börtön csapata jut tovább. Ha ez is megegyezik, akkor az dönt, melyik csapat játékosainak ítéletébe szerepel több enyhítő és a díj? A kupa győztes csapat egy ezüstözött csajkát kap, a játékosok pedig 15%-os büntetés jóváírásba részesülnek. Legutóbb a Rósa Sándor FC-nek, az állampusztai internáló tábor győztes válogatottjainak engedtek el 216 évet. Visszadtam a brosúrát. Még mindig nem értem, hogy mi szükség van itt rám. <gül> Várjon, kedves Kovács ahogy a parasztok mondják, most jön a fekete kompót. Ennek a léderel Sándorné kupának valahogy híremet, a múlt év végén egy levélbeni kihívást kaptunk a francia, a lengyel, a portugál és az olasz igazságügyminisztériumtól. Bejelentették, hogy továbbfejlesztik az ötletünket, megrendezik a Pridi Prizonyért, a Rabok díját, vagyis a nemzeti börtönválogatottak labdarúgó Európa kupáját, és feltétlenül számítanak a magyar csapat részvételére. Én éppen átmeneti jellegű büntetésemet töltöm itt, középcsatárki ajánlásért Ne és rám bízták, hogy hozzak össze egy megfelelő csapatot. Átnyújtott egy papírt. Itt a hivatalos utasítás. Csak a bevezető sorokat futottam át. A magyar börtönválogatottnak meg kell mutatnia a szocialista büntetés végrehajtás eszmei főlényét a kapitalista országok szabadságvesztéseivel szemben. Egy esetleges kudarc súlyos veszteséget jelentene az ország nemzetközi presztisében. És olyan embereket akartak mellém adni, akik annyit se értenek a futballhoz, mint tyúk a harangöntéshez. De én megmondtam a miniszternek, hogy csak úgy vagyok hajlandó foglalkozni a csapattal, ha kapok magam mellé néhány szakértőt is. Nem kell külön mondanom, hogy elsősorban magára gondoltam, kedves Kovács úr. Ha nem óhajt részt venni a munkákban, szabadon távozhat a börtönből. Rövid vívódás után, maguk uraim bizonyára nem ismerik ezt a kifejezést, az irodalomban vívódásnak nevezik, mikor valakinek nincs kedved volgozni, és sokat iszik. Tehát igen, mondtam. Ez természetes is. Aki engem ismer, látatlanban is százszoros pénzt tesz rá, hogy én soha nem hátrálok meg, ha a hazámról ennek a sokat szenvedett kisorszának a becsületéről van szó. Virág az anyagias center hogy megismerhessem a játékos állományt, végignéztem a Léderel Sándorni kupa döntőjét. A zöld bandi FC a tk tékával mérkőzött. A rabok között akadt néhány ügyes futbolista, Egy szélső, civilben kasszafúró, játszva törte fel az ellenfél védelmi zárját, és köszemére elleni védségért elítélt utcaseprő pedig tehetséges söprögetőnek bizonyult. Az anyag egészében mégis gyengének látszott. Forgács gond terhelte rákta a szivarját. Nos, mi a véleménye, Kovács úr? Lesz belőlük prédikációs halottként? Ezekből? Aligha. Kívülről kellene játékosokat hoznunk, csak azt nem tudom, hogy lehetne megoldani. Forgás legyintett. Mondja meg, hogy kire van szüksége, és én 48 órán belül szállítom. Hogyhogy? Egyszerűen, azt hiszi, van olyan élvonalbeli játékos, akinek nincs annyi a füle mögött, hogy legalább egy évre ne lehetne elítélni <Sz> egy kis vámcsolás, fekete üzletek, garázdaság, vagy <Sz> ahogy a parasztok mondják, egyik sem jobb a cicsó És addig miért nem csukták be őket? Eddig-e nézték nekik, de ha a magyar börtönválogatott igényt tart rájuk, akkor megkapják méltó büntetésüket? Vég végeredményben, jogállam ez, vagy bolha cirkusz? Összeállítottam egy listát. A nagyválogatottat nem akartam megfosztani az oszlopaitól, inkább a második vonal legtehetségesebb játékosait kértem. Olyanokat, mint az Alallövői, Nemere, Babrányi, Jobbszán, a, a új helyi Svarc 4, az Ózdi, Mária, Kelemen. A nevüket sem érdemes tovább sorolnom, hisz abban a pillanatban, amikor beléptek a börtön kapuján, az átlagos rabokhoz hasonlóan ők is nyilvántartási számot kaptak. Svarc 4 például... A 191.456-os számot vart a dresszének a hátára. Ez később taktikailag rendkívül hasznosnak bizonyult, mert zavarba hozta az egy, maximum két jegyű számokhoz szokott ellenfeleinket. Otthon a játékosok városuk kedvenceinek számítottak. Mindent megengedhettek maguknak. De ha valaki abban reménykedett, hogy itt a börtönben is folytathatja kinti kényelmes életét, <hállt> hamarosan rá kellett jönnie, hogy csalódott. A játékosok számára sem engedélyeztek semmiféle külön kedvezményt. Például mikor a Hiu 442.971-es fodrászt kért, hogy Dajer a haját, a lehető legmerevebben elutasították a kérését. Hogy mégis nyomjon a hajába valami hullámot, aki tűnőfedezett fedezett egész éjszaka fejen állt a radiátoron. Sorozatos próbamérkőzéseken igyekeztem összeszoktatni a gárdát, de nehezen alakult ki a végleges csapat. Minden posztra találtunk ugyan megfelelő embert, de egy igazi center hiányzott a csatársorból, és hiába kutattuk végig az országot, sehol sem akadt. A kőbányai kátrány elleni is kiütközött ez a szerkezeti hiányosság, és annál feltűnőbben, mert ellenfelünk középcsatára egy vékony szőke fiú valósággal remekelt, egymás után érte el a gólyait. Megkérdeztem a kátrány edzőjét, nébelek Ki ez a center? virágziga Nagyszerű futbolista. Azt elhiszem, egyetlen baja van. Mi? Késé anyagias. A futballpályára eredetileg azért jött ki, mert használt bőrszegeket akar gyűjteni. Azt hallotta valakitől, hogy a méh jó áron átveszi. Virág ebben a pillanatban egy mintaszerű felhőfejessel a kapu jobb sarkába küldte a labdát. 871.634 hiába vetődött utárna. Nagyon jó tartással a fejjel. Ó, sokat kilódtam vele. Mikor ifista korába hozzánk került, mindig lehorgasztva tartotta a fejét, mert így könnyebben észrevette a járdán elgurult apró pénzt. Próbáltam tornaszereket, fejelő alványt, egyik sem segített. Virág csak akkor egyenesedett ki, mikor a dressze hátára biztosító tűvel egy tíz forintos terősítettünk, úgyhogy csak a feje hátrahajlásával tudott meggyőződni róla, megvan-e még a pénz. Különben igazad van, nagyon jó focista. Borgáccsal megállapodtuk, hogy megpróbáljuk virágot megszerezni a börtönválogatott számára. A szünetben gyorsan leprioráltattuk, de a csatárra a és semmiféle bűn nem terhelte. Még közveszélyes munkakerülés címén sem lehetett elvitetni, mert dolgozott a kőbányai kátrányvállalat narancsszörprészlegjén. Öreg édesanyjával lakott együtt. A néni úgy volt értesülve, hogy a fia nem keres pénzt a futballal, sőt, jelentős összegeket fizet azért, hogy ázhassott. Virág így indokolta, hogy nem ad haza egy fillért sem. Hogy támogatni tudja a fiát 75 éves kora ellenére, egész nap fonalat mentett, este pedig kisegített egy kazánkovácsnál. Virággal szemben a szokásostól eltérő szervezési módszert kellett alkalmazni. Az edzőmérkőzés után megvártam a szolgálati kantinjába. Virág először csak egy fél adag körömpörköltet akar tenni, de mikor meghallotta, hogy én fizetem a cekhet, rendelt hozzá három kolosvári töltött káposztát, Só lett sok tejszínhabbal, és galuskát forró fokhagymás liba zsírral. Evés közben előhoztam az ügyet. Elég rosszul az öröm, Zsigmond, de nem lehetetlen, hogy átkerülsz a magyar börtönválogatodba. Megdöbbenésemre virágon nem látszott semmiféle meghatódás. A szalvétával kitörölte füléből a töltött káposzta maradékát, elővette egy nyomtatott üzleti kártyát, és átnyújtotta. Kedves sportársak! Jövendő egyesületem, melynek színeiért élni, halni akarok. Van szerencsém közölni önökkel szolgáltatásaim árát azzal a megjegyzéssel, hogy irányáraknak tekintendők. A különféle helyi körülmények, rossz időjárás, lejtős pálya, kampós fűszálak 15-20%-ot emelhetnek rajta. Cipőbefűzés 25 forint 40 fillér. Rövid vágta 42 forint 30 fillér. Ugyanez labdával 57 forint 90. Csel 18 forint. A csel sorozatban kerül alkalmazásra 30 os engedmény. Forintos labda 1 forint 50. Gól. Közvetlen közelről 100 forint, távolabbi lövésnél méterpénz. És így tovább még vagy 200 tétel sorolt fel. Mondanom sem kell, milyen elkeseredéssel olvastam végig. Aztán lecsaptam az asztalra az üzleti kártyát. És hol a szív, hol a lelkesedés? világa a fejéhez kapott. Hát nem elfelejtettem, és sietve beírta. Szív 150 forint, lelkesedés 200 forint. Elképzelhetik, milyen szükségünk lehetett a centerre, ha virágot ezek után is leigazoltuk, de tartozom az igazságnak azzal, hogy nem volt okunk megbánni ezt a döntést. Virág a pénzéért tökéletes árut szállított, csak a mérkőzések után az elszámolásnál adódtak viták. A középcsatár keveselte, amit kapott, magával kikelve ordítozott. Az a keresztlabda magoknak nem ért meg 50 forintot? Nekem többe van. Legközelebb csináltassák a szendrővel, az rugmagoknak magóért. De, de meg is nézhetik. A viták úgy elmérgesedtek, hogy már az edzőmérkőzések során át kellett térnünk a kézikasszás készpénzfizetéses rendszerre. Ha teszem azt virágtacsot dobott, elhajította a labdát, utána oda ment a partvonal mellett helyet foglaló pénztáros nőhöz – Kezi csókolom, Virág Zsigmond vagyok, egy pardomást hajtottam végre. 14 forint 45 fillér járt nekem. – Van, 5 fillére sem, tudok visszaadni. Aláírta a nyugtát, a pénzt egy cseklapon feladta OTP folyószámlájára, és csak azután kapcsolódott be újra a játékba. A következő labdaérintésnél megismétlődött a jelenet. Emiatt Virág a kisé szaggatottá vált, de legalább el lehetett kerülni az anyagi természetű vitákat. Mérkőzés után virág aláírta az összesített elszámolást. A fürdőbe megtöltött két demizsont forró vízzel, hogy otthon se kelljen pazarolni a gázt, és békésen hazament. A középcsatár harmonikus életét egy váratlan tragédia zavarta meg. A túlzásban vitt fizikai munka megbosszulta magát virágnéni öreg szervezetén. Egyik este, mikor kisegített a kazánkovácsnál, elszédült, és fejbe vágta magát a 20 kilós népszavakalapáccsal. Az ütés szörnyű erejéről elég annyit mondani, hogy az öregasszony arra vetemedett, hogy villamos pénzt kért a fiától, és arra is szélozgatott, hogy szeretne elmenni Moziba. Másnap temették. Virág egy darabig megtartotta a lakást, ami rengeteg gonddal járt, néha mérkőzés közben is ott hagyta a pályát, mert nem emlékezett rá kikapcsolta el a villanyórát. Nem bírta az állandó idegfeszültséget, inkább eladta a lakást és árbéletet keresett. De mindegyiket túl drágának találta. Végül is a névstadion egyik pénztár fülkéjébe költözött be, és mivel innen rá lehetett látni a stadion nagy órájára, virág a családi vekkert is eladta az ecserét. Mikor hűvösödni kezdtek az éjszakák, virág az egyik edzés után félre volt. – Kézabácsi, nem lehetne arról szólt hogy a börtönbe? – De képzeled ez, Zsigmond? – Nem vagyok túl igényes, jó lesz nekem egy sötét zárka is. <gül> – Nem, nem erről van szó, hanem a rendszabályokról. Nem követtél el semmiféle bűncselekményt. Senkinek sincs joga téged börtönbe zárni. Árt, ha csak ezen múlik, majd összehozok valamit. Másnap reggel közölték az újságok, hogy egy virágzsigmond nevű egyén feltörte a hév végállomás automatáit, és a fiókokból nagyobb mennyiségű dobozos Albán muskát lilekvárt Először elmeszakértők vizsgálták meg. Mivel nem találtak nála semmiféle elváltozást, a délutáni rabomobillal már meg is érkezett a börtönbe. Így el lehetett mondani, hogy a börtönválogatott játékos állományának toborzása és megszervezése sikeresen befejeződött. A többi munka már nagyrészt az edzőre várt. Egy Mesteredző szimóniából Közeledtek a Prédeprizonyi és elejtezői. Az első fordulóba csapatunknak nem kisebb ellenféle kellett felvenni a harcot, mint a félelmetes panamai 11. És még mindig nem érkezett meg a csapat kijelölt vezetője paprikás oszkár mesteredző. Paprikás valaha a magyar válogatottat irányította, és híres volt sajátos kemény módszereiről. Egyzői sportáskájában kutyakorbácsot, spanyol csizmát és újszorítót hordott, valamint minden játékos számára egy száj A futbolisták nem rajongtak érte túlzottam. mikor leköszönt a tisztségről és külföldre szerződött, indulásnál elromlott a mozdony, hogy ne maradjon itthon, a volt játékosait olták a vonatot Budapestről hegyes halomig. Mi úgy ítéltük meg, hogy a mi emberanyagunkhoz az ő módszerei lesznek a legmegfelelőbbek, és üzentünk érte. Paprikás sokat hányódott, utoljára egy kis dél-amerikai országban, Szimóniában működött, mint szövetségi kapitány. Elfogadta az ajánlatunkat, de közvetlenül hazatérése előtt belekeveredett a Simónia vizes földháborúba. Ez a háború amiatt tört ki, mert a két ország labdarúgóinak találkozóján a partjelző fordítva ítélten meg a tacsot, a nagykövetek a pálya vonalánál átnyújtották a hadüzenetet, negyed órával később mindkét ország fővárosát szétbombázták az ellenséges repülőkötelékek, lángokban álltak az ültetvények, és mind Szimóniában, mind vizesföldön letartóztatták a baptista fogorvosokat. Nekik ugyan semmi közök nem volt a futballmérkőzéshez, de ezekben az országokban elképzelhetetlen volt valamire háború a baptista fogorvosok letartóztatása nélkül. A népakarat López iii a válogatott csapat jobb fedezetét állította a szimóniai hadsereg élére. Ő volt az egyetlen ember szimóniában, akiről fel lehetett ételezni, hogy meg tud szervezni egy támadást. A jobb fedezet maga mellé vette régi jegyzőjét is, Paprikás tábornoki rangot kapott. A lovassághoz osztották be, de itt nem maradt sokáig, mert a méneskari tisztek tűrhetetlennek találták azt a modort, ahogy a lovakkal beszélt. Ez a hang nem megfelelő, sőt, hasznos lehet a futbalistákkal szemben, de egy törzskönyvezett apa, min már joggal találja sértőnek, mondták. Paprikást jobb híján a szimóniai távirati irodához helyezték. A mesteredző ebben a beosztásban se tudott kibújni a bőréből, jelentéseit mindig futballszaknyelvvel fogalmazta meg, a, a háború végét például a következőképpen jelentette be. Simónia vizes föld 1-0, arány 24.013, 31.231, vértől kicsi csúszós pálya, 2 milliárd néző. Mindkét csapat támadó taktikával játszott, de a háború alapján a Szimóniai csapat győzelme reálisnak mondható. Sikerült igazolnunk a pardobás jogosságát, a hősi halottak tiszteletére maga a köztársaság elnök fogja végrehajtani. A háború már befejeződött, de még mindig semmiféle hírt sem kaptunk paprikásról. Már arra gondoltuk, hogy ideglenesen kertész Kamil a börtön újság sportrovatának vezetője veszi át az edzések irányítását, mikor a mesteredző mégiscsak megérkezett. A börtön vezetői ünnepélyesen fogadták, megkötötték vele a szerződést, mikor szóba került, hogy milyen időtartamra szóljon, Paprikás húsz évet kért. Úgy hiszem ennyi idő kell hozzá, hogy a munkám első eredményei megmutatkozzanak, mondta. De a vezetőség bizalmal jeléül életfogytiglannára alkalmazta, sőt, az áradék egyik pontja szerint Paprikás fia, illetve unokája is örökölheti majd az edzői tisztséget. Paprikás minden teketória nélkül a tájra tért. Átnézte a börtönválogatott edzésnaplóját és felkészülési tervét. A játékosok fizikai megterhelését túlságosan könnyűnek találta. Nézze meg! Most itt törölgetik az órukat, ahogy jönnek le a pályáról. Márpedig, ha a játékosban az edzés után marad annyi erő, hogy meg tudja törölni az órát, azt a napot az edzés szempontjából elveszettnek kell tekintenünk. A játékosok számára a következő napirendet állította össze. Nulla órakor ébresztőt fúvatott, aztán rövid bemelegítés következett. A masszást egy régi deresen végezték. Reggeli után a védőjátékosok felcsatolták a gyanogsági ásót, és gyakorlatképpen sündisztnő állást építettek ki a 16-os vonalamentén. A csatárok feladata jóval egyszerűbbnek bizonyult. Vízesárkokkal megerősített drótálványokat rohamoztak meg, majd felszedve egy 200 méter hosszan elterülő aknamezőt, már csak egy magas feszültségű elektromos vezetéket kellett leküzdeniük, hogy eljussanak a golvonalig, és berukhassák a kőből faragott labdát. Mint látható, paprikás sikerrel alkalmazta a vizesföldi hadjárat tapasztalatait. Bevezetésképpen tréfás ügyességi gyakorlatokat végeztetett a játékosokkal. Rabló pandul, gázálarcban és ólom mellényben, méta játék 80 kg golyóval. Elégedett mosolyan nézte, hogy az edzés befejezését jelentő széréna után a fiúk nem tudnak lemenni a pályáról. A jobb erőbe lévők még elvonszolták magukat a golvonalig, és lefeküdtek a kapu hálóból függő függőágyakra, a másik fele oxigén sátorba gyűjtött erőt. Dr. Sámán Ubul, azelőtt sőn Ubulnak hívták, de közben magyarosított, negyed óráig kereste a pulzusokat radar lehallgató készülékkel. A délutáni edzéseken fokozódott a munka mennyisége. Ugyanis Paprikás az ebédszünetbe átnézte a nemzetközi sportsajtót, és valahol azt olvasta, hogy az edző 70 kilométert futtatott a játékosaival. Úgy érezte, szakmai önérzetének tartozik annyival, hogy az ő csapata legalább 75-öt fusson. Délután ötkor takaródót fúvatott, utána végigjárta a cellákat, de néha éjszaka is meglepetésszerűen riadót rendelte, úgy ellenőrizte, nem éneke a játékosok kicsapongó életet. Hiába magyaráztuk neki, hogy a börtönben ennek kevés a valószínűsége, paprikás ragaszkodott ezekhez az ellenőrzésekhez. Paprikás edzés módszereit nem fogadta egy hangú lelkesedést. Mikor elterjedt a hír, hogy kísérletképpen bevezetik a nemzetközi Csererab intézményt, és lehet jelentkezni venezuelai ólombányába vagy trópusi erdőírtásra, a játékosok megrohantak, hogy segítsem elintézni az áthelyezésüket, de ezt a mozgalmat később a felettes hatóságok lefújták. A börtönúság sportrovatába Kertész Kamil primitívnek nevezte paprikás edzői módszereit. Bebizonyította, hogy már a 15. századbeli japán futballedzők bővebb taktikai repertoárra rendelkeztek, mint paprikás. A mesteredző bosszúból elintézte, hogy a pályagonnok korcskutyáit ezentúl Kamilnak hívják. Nekem is voltak fenntartásaim, túl egyhangónak találtam az edzésanyagot. Egyik nap megkérdezte paprikástól. Mester, mikor ad a játékosoknak labdát? Labdát? Minek? Megdöbbenésemben csak makogni tudtam. Hogy, hogy minek? Hát azzal játszak a futban. Máshol lehet, de nálam nem. Én kitiltottam a pályáról a labdát. Akadt egy-két játékos, aki megpróbálta becsempészni, hogy emelgessem vele, vagy passzolgassuk. De nyugodjon meg. Mind megkaptam magáét. Még az ólommellényüket mellényüket is átizzadták. De mester, a kezelés! És mi lesz a híres magyaros technikával? Nem tűröm, hogy ilyen felesleges dolgokkal összezavarják nekem a felkészülés rendjét. A mérkőzések sorsát ma már nem egy-egy technikai trükk dönti el, hanem az állóképesség és az erő. Képesek a játékosok arra, hogy az ellenök megítél szabadrugásnál két-három társukat is a nyakukba vegyék, hogy minél tömörebb és magasabb legyen a sorfa. Képesek-e a játékosok annyit futni, hogy az ellenfél elszédüljön tőlük? Erre az alapra kell építkezni. Éppen ezért a labdáról ne beszéljen nekem, gyűlölöm a labdát. A két nemere testvér A magyar börtönválogatott négy minden kényelemmel berendezett hálóra mobilon indult el verdalóba. Itt rendezték meg a pridi-prizonyi és a küldöttség eredetileg 23 főből állt. A 16 játékos mellett a csapattal utazott Paprikás Oszkár mesteredző, H. Kovács Géza szabtanácsadó, Dr. Forgács Filmos szervező, Dr. Sámán Ubus sportorvos, Túró Frigyes masszőr, Baravkó Béla állami ítélet végrehajtó a börtönválogatott baráti körének elnöke és Kertész Kamil a börtönújság sportrovatának vezetője. A 24. tag, Sefcsik Sándor alezredes, a küldöttség parancsnoka lett. Kijött az egyik edzésünkre, leült a kispadra, de háttal a térnek. Én azt furcsának találtam, de azért próbáltam elbeszélgetni vele. – Ön már régebben foglalkozik a sporttal? – Nem, azelőtt a légi szolgáltam. Mindig vonzott a repülés. Már fiatal koromban tanulmányoztam az aerotechnikát. – Sportrepülő volt? – Nem, lepkegyűjtő. Káposzta szállítottam exportra. Vigasztalni próbáltam. Nem baj, attól még szeretheti a futballt. De én nem is szeretem. Soha sem tudtam megérteni, hogy felnőtt emberek ilyesmire pazarolják az idejüket. Szerintem, ha már sportolni kell a raboknak, sokkal megfelelőbb lenne a zsákbafutás futás vagy a kötélhúzás. Nem is beszélve a lepényevésről, melyen legalább egy étkezést is megtakaríthatnak. Borgács ott ült a közelünkbe, hallotta a beszélgetést, elgyötörten simogatta az állat. <gül> Mit csináljuk, Kovácsú? Nagyon jól mondják a parasztok, hogy fogadatlan nem lehet bekötni a száját. Az utolsó pillanatban beosztottak mellénk még két jogást, az esetleg felmerülő vitásügyek elintézésére. Egy főkönyvelőt, előtt és adminisztrátorokkal, egy félszakasz ipari őrt, akik a labdákra vigyáztak, egy tolmácsot, aki háborús légnyomás következtében elveszítette a beszélő képességét, azóta csak a Siketnémák Világkongresszusán lehetett használni őt. Felettesei a Verdalói kiküldetéssel akarták visszaállítani megingott tömbizalmát. Velünk tartott Halápi Miksa görög-keleti tábori lelkész, róla hamarosan kiderült, hogy álcázott fegyőr. A nyakában hordott nagyméretű feszületet pillanatok alatt át lehetett alakítani gyors tüzelőpisztolyára és acélból készült rózsafűzérje kitűnő kézben nincs volt. Mindegyikünkre két kísérő jutott. Az egyik mellettünk aludt, a másik az ágyunk alatt. Útközben többször megálltunk egy rövid átmozgató egyzésre. A kísérők ilyenkor együtt futottak az őrizetükre bízott játékosokkal. egy támadás -e támadást néha kilenc tizen akartak befejezni. Csak akkor könnyebbültek meg, mikor megérkeztünk a Verdalói Fegyházba. Leadtak minket. Ezen túl állandóan a kantinban tartózkodtak és a forintjaikért különböző váddalói konzerveket és csokoládét próbáltak vásárolni. A technikai értekezleten közölték velünk a sorsulást. A nyitó mérkőzést a prédé de kiíró Franciaország játsza Mexikóval. Mi a következő nap kerülünk szembe Panamával. Skócia szabadnapos. Mi elégedettek lehettünk, mert módunkban át megnézni két későbbi ellenfelünket, és tanulmányozhattuk játékukat. A verdalói Fegyhás stadionja mindannyiukra mély begyomást tett. A lelátókon 50 ezer rab foglalhatott helyet. Valamennyi ülés sűrű rács választotta el a többitől, rejtett mikrofonok és televíziós kamerák figyelték a rabok viselkedését. A legkisebb rendmontás esetén a lelátó alá szerelt ügyes gépezet 11 másodperc alatt könygázzal árasztotta el az egész nézőteret. A stadionnál persze jobban érdekelt minket a Mexiko-Francia mérkőzés. A franciák élénk színes dressbe futottak ki, hátukon reklám A Coca-Cola rabjai vagyunk. A mexikóiak a hagyományos kaktusszal és két keresztbetett lápszárcsonttal díszített mezüket viselték. Mind a francia, mind a mexikói csapatot a legszigorúbb védekező taktikára utasíthatták az edzők, mert a középkezdés után mindkét csapatot hagyta labdát és rohant hátra a saját kapujához. Colstokot vettek elő, a 16-os vonala mentén kimérték azt a helyet, melyet az edző meghatározott számokra, és nem voltak hajlandók elmozdulni onnan. A labda a mérkőzés végéig ott feküdt a középkörben, anélkül, hogy bárki is hozzáért volna. Mindkét oldalról egy-egy ügyeletes hátvét figyelte lábcsővel, hogy szükség esetén riassza társait. A bíró eleinte próbálta akcióra bírni a csapatokat, de látva, hogy hiába való, felhagyott vele, és leült útizni a két partjázővel. 50 ezer néző feszül követte, mikor kezében három kis pirossal megkontrázta ellenfele 40 száz útiát. A mérkőzés, mint gondolni lehetett, ol nélküli döntetlennel végződött, paprikás elismerően bólintott. Ez a két csapat játsza jelenleg a legkorszerűbb futbalta a világon. Nekünk még nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy utolérjük őket. A meccs után került sót a másnapi Magyarország Panama találkozó sajtó A panamaiak panamakkalapot és díszes szatján bőrbe kötött albumokat osztottak szét a megjelentek között. Ezekben feltüntették a fontosabb tudnivalókat. Mi erre nem készültünk, hogy mégis álljuk valahogy a versenyt, Doktor Sámán Ubu sietve kibontott egy doboz kombinált port, és kertész az üres tasakokra felírt néhány adatot. Érdeklődéssel vettem a kezembe a panamaiak albumát, Angolparki vezetőálláson megkövetelte a világnyelvek abszolút ismeretét, így könnyen megértette. A bevezető szöveg ismertette a panamai bűnözés fejlődését a kezdetleges sírablásoktól a modern repülőgép eltérítéséig, utána fényképekkel illusztrálva bemutatták a panamai börtönválogatott játékosait. Átfutottam a névsort, csak a bal fedezett nem erre nevetünt ismerősnek. A kép aláírott szöveg szerint 25 éves volt, Budapesten született, megjárta a világ minden számot tevő börtönét, kiutasítás révén került Panamába. Jelenleg betöréses rablásért kapott hat éves büntetését tölti. Oda vittem az albumot a háttérbe ülő 491.677-hez, vagyis a jobb összekötőnkhöz, Nemere Ferihez. Nem valami rokonod neked ez a panamai, Nemere? Feri megnézte a képet. Ó, bátyám, karcsi, gyerekkorunkban együtt törtük fel a telefonokat, tantuszokat megtartotta magának, nekem csak a rossz régi két éreseket adta oda. Mikor lebuktunk, én azódra kerültem a javítóba, de ő ezt is megúzta. Átlépett a határon. Azóta nem is láttad. Egyszer jött haza apánk temetésére, ellopta a szemfedőt és visszaszökött. Most játszik ellenünk. Nem tudom, de valószínű. A program azt írja, hogy bal fedezet a posztja. Géza bácsi, nem lehetne elintézni, hogy én legyek a jobb összekötő? Hogy képzeled, Feri? Sérült lába. Elfelejtettem mondani, hogy az egyik edzésen, mikor a játékosok vilincs dekázgattak, Ferinek meglepett a bal térde. Most is kipszben volt, úgyhogy csak két mankóval tudott járni. Ellene így is menne. Nem bánják meg Géza bácsi, ha beállítanak. Mi sokat fociztunk együtt. Ismerem karcsi gyengéit. Vállat vontam. Nekem mindegy, Feri. beszéd meg a mesteredzővel. Az értekezlet végén a két testvér összeakadt az ajtóba. Mi van, Róka? kérdezte Kárlos, kisé már idegenszerű kiejtéssel. Majd a pályán találkozunk, gyilkos. Jó lesz, legalább eltöröm a másik lábadat is. Otthon Feri a sérült lábára le, úgy kérte paprikást, hogy engedje játszani a bátja ellen. – Hadd bosszuljam meg a hamis két filéreseket, mester, és az apám ellopott szemfedőjét, De hát alig tudod emelni a lábadat. – Bízza rám, mester, majd én megoldom valahogy. – Rendben van, de ha nem megy, azonnal lecseréllek. Ferivel madarat lehetett volna fogadni. A mérkőzés délelőttjén taktikai értekezletet tartottuk helyünkön a Verdalói Fegyhás házában. Megnyitóul a játékosok esküdtettek. A felemelő aktus némi vita előzte meg, mert indítványára valamennyien külön esküpénzt követeltek. Végül is elhangzottak a magas szavak. Én, XY, a Magyar válogatott csapatának tagja, esküszöm hogy a magyar börtönök és ezen belül a saját fegyházan becsületéért és jó hírnevéért mindent megteszek. Büntetésem utolsó percéig sem magamat, sem az ellenfelet nem kímélem. Ha eskümet megszegem, sújtson le rám a társaim megvetése és a fegyház vezetőinek igazságos büntetése. Az eskü után paprikás emelkedett szólásra. Sőt, kezdte beszédét a mesteredző, aki kedvelte a hatásos indításokat. És azon túl is. Minimális célunk a maximum. Ebben az évben nekünk kell megnyerni a pridi-prizonyét. Ha másodikok leszünk, kolostorba urulok, A harmadikok főbelővön magam, de előbb végzek a csapattal is. El vagyok számba, hogy nem adom olcsón az életemet. Ha maguk közül valaki bizonyítható, a részese lesz bármelyik vereségnek, vagy akár kapott gólnak, kihagyott gólhelyzetnek, nem csak ő bűnhődik, de a családtagjai is, és mindazok, akikkel az elmúlt 24 órában beszélt. A mérkőzést kezdetét jelző hipszóra életbe lép a statárium. A legkisebb védségér is rögtönítélő bíróság elé kerülnek. A statárium csak a meccs lefújásával ér véget. El lehet képzelni, hogy milyen lelkesedéssel indultak a játékosok ki a pályára. A nagy tétre menő mérkőzést Pocsino, olasz bíró vezette. Nem véletlenül választották ki éppen őt. Valaha pankrátorként működött, és kis volt minden létező szabálytalanság. Rutinos mozdulatokkal motoszta végig a sportolókat. Két kézikocsira való ütő, vágó és szúró szedett össze. Csak Carlos Nemerétől három konyhakést, két boxert, egy olmosbotot és egy csörgőkígyót vett el. Még a cipő órában is egy inakciós tű volt elrejtve, amely különösen erős kábítószert juttatott volna a megrúgott ellenfél szervezetébe. Csak nem erre Feri bizonyult ártatlannak. Megadóan emelte föl nemzeti színűre festett mankóit, és hagyta, hogy végigkutassák. A gondos pocsínó még a gipszkötését is megvizsgálta a jobb lábán, nem rejtette el valamit. Nem a bal térdesérült sérült Ferinek? kérdeztem paprikástól. Akkor miért viselné a jobb térdén a kötést? Igen, rosszul emlékszem. Már a mérkőzés elején kialakultak a párok. A két testvér, mint várható volt, egymás ellen játszott. Károsz olyan szorosan fogta az öcsét, hogy állandóan szétfújta a hajába a választékot. Minél hamarabb szerette volna kikészíteni. Ezért a gipskötéses sérült lábát rugdosta. Irtózatos, hogy mit állhatott kiferi. Sűrűn sziszegett és kiabált, de nem adta fel a harcot. Talpon maradt, újra és újra visszabicegett a labdákért. A sikertelenségtől a panamai fedezet kezdte elveszíteni a nyugalmát és tisztánlátását. Feri, mintha csak erre várt volna. Először néhány lehelet finom cselt mutatott be, a mankóval félrehúzta a labdát a teljes lendülettel rárohanó Carlos elől, úgyhogy az felszaladt a tribűn tetejére, a börtén igazgató páholyába, és csak a legnagyobb nehézségek árán tudott visszavergődni a játéktérre. Dühébe meg akarta rugni az öccsét, de Feri kézenállást a mankókon, magasba emelve a lábát. Carlos hasra esett. A panamai jegyző parokszámra nyújtotta be neki az idegcsillapítót. Ha éppen nem volt a közelükbe labda, elbeszélgettek. Én a kis padró tisztá hallottam szavaikat. Igyeltek, karcsi, de semmit sem változtál. Ezt mire mondod? Épp hogy rosszul fociol, mint gyerekkorosba, de nem tehetsz róla. Miért nem? Emlékszel, mikor egyszer az öreg elvitt az orvoshoz és egy oltást kaptál? Emlékszem. Akkor nem pirkét kaptál, hanem futball ellen oltottak be. A mérkőzés végső kimenetele is ezen a párharcon dőlt el. Feri mankóira támaszkodva sorozatosan lefejelte a panamai védelmet, majd a második félidő idő táján bal átemelt egy beadás teljesen kifáradt bátján, a labdát megtáncoltatta jobb mankóján, aztán unott mozdulattal a léc alá vágta. Carlos Nemere összeesett. Két panamai fegyőr vitte le Feri odalépett hozzá, és gyöngé, megcsavarta az órát. Te vokos mikulás! Még azt sem vetted észre, hogy az egészséges lábamra tettem a gipszkötést? Virág újra jelentkezik. Még alig hangzott el a játék végét jelző hármas sípszó, Már is áradtak hazurról a gratuláló táviratok. A szerencse kívánatok mellett versek, házassági ajánlatok, adományok is érkeztek, 42-en ajánlották fel a lábukat nemereferinek sérült ballába helyébe. A hivatalos elismerés sem késett, valamennyi játékost az igazságügy kiváló dolgozójává nevezték ki, megkapták a kitűzött prémiumot és természetbeni juttatásként bont 5 évig terjedő börtönbüntetésről. Ez annyit jelentett, hogy szabadulásuk után a vonás nélkül elkövethetnek majd 116 ezer forintig terjedő sikkasztást, kilenc botrányjal egybekötött utcai csendháborítást, vagy másfél házasság szédelgést. Ha esetleg beidézné őket a bíróság elé, egyszerűen csak be kell mutatni ezt a bont. Mégsem volt mindenki elégedett. A Mexikó elleni mérkőzés előtt a taktikai megbeszélésem virág felemelte a kezét. Mester! én előbb szeretnék tisztázni valamit. Panama ellen én sokkal többet futottam, mint mások, és mégis ugyanannyi prémiumot kaptam. Szerintem az lett volna igazságos, ha nem egyformán osztanák szét a pénzt a csapattagjai között, akik többet dolgoznak, annak adjanak többet. De hogy lehet megállapítani, ki mennyi dolgozott? Nekem van egy ötletem. Szereljünk fel minden játékos lábára egy kilométer órát ami csak akkor működik, ha futnak vele. Ha az illető egy helyben áll, legyen köteles lecsapni az órát. Fontosabb mérkőzésekre be lehetne vezetni a kettes díjszabást, ha a meccs évfél után kerül sorra a hármast. Így a mérkőzés végén nem lehetne vita, minden játékos órájáról le lehetne olvasni, hogy mennyi jár neki, ehhez jönne még 15 borra való, illetve prémium. Utána néztünk világötletének, de mivel a legkönnyebb kilométer óra súlya is öt kiló körül járt, senki sem engedte felszerelni a combjára. A középcsatád látszólag bele hogy a követelését visszautasították, de megbeszélés után félre volt. Géza bácsi, én magának megmondom őszintén, határozhatnak a többiek azt, amit akarnak, nem érdekel. Én akkor se fogok ingyen szaladgálni helyettük. De mit akarsz csinálni, Zsigmond? Lazsálni? Virág rejtélyesen mosolyod. Majd meglátja, Gézabácsi. annyit ígérhetek, hogy meg fog lepődni. Hány kezdődik a meccs? Hatkor. Elmélyülten számolt magába, aztán felderült az arca. Nagyszerű! Nem tudtam pontosan, mire készült, de abban biztos voltam, hogy nem levegőbe beszél. Kértem paprikást, hogyha lehet, hagyja ki virágot a csapatból. A mesteredző csak legyintett. Szó sem lehet róla. Kult szerepet szánok neki a taktikámba. És ha meccs közben virág valami botrány tendez, vagy leáll, nincs miért félni. Elfelejts el, hogy köti az esküje. Az első percek valóban paprikást igazolták. Vidág a tőle megszokott lendülettel vetette magát a játékba. Sokat mozgott, kapura is lőtt, csak az volt a feltűnő, hogy gyakran nézte a stadion nagy villanyóráját. A huszadik percben jártunk, a mérkőzés még null mikor virág általános megdöbbenésre lejött a pályáról, odalépett a kispathoz, letette el lénk a dresszét, nadrágját, cipőjét, sportszárját és zokniát. Ha az úszó nadrág az enyém volt, viszontlátásra, látásra, mondta, és az öltöző felé indult. Paprikás nem akarta elengedni. Nem szökhetsz meg, te a magyar börtönválogatott tagja vagy, és teljesítened kell a parancsaimat. Hápi Miksa tábori lelkész kibiztosította a nagyméretű feszületet, és készen állt a rózsa fűzérrel is, de virág csak legyintett. Tegye Te el a mester! Engem nem kényszerített semmire. Én nem vagyok a börtönválogatott tagja. De igenis az vagy. A kiírás szerint ebben a csapatban csak azok játszhatnak, akik érvényes börtönbüntetésüket töltik, az én büntetésem pedig másfél percen ezerőtt lejárt. Hú, uh, ez lehetetlen. Ha nem hiszi, kérdezem meg Gézabácsitól. Gyorsan utána néztünk az iratokba. A középcsatár kétségtelenül igazat mondott. Nem volt jogunk visszatartani őt. Virág leballagott az öltözőbe. Sápattan néztünk egymásra. Hm? Na most mi lesz? Ki helyettesíti virágot? Legalább nem ereferi játszhatna. Ő lábra se tud állni. Beküldöm virág helyére a. 841.742-t. Ó, hát ő akkor se ruggolt, a karácsonyig játszunk. Nem baj, mondta Paprikás. Ezen a meccsen nekünk elég a döntetlen is. A következő meccsre majd letartóztatunk új csatárokat. Szerencsére a mexikói csapatban sincs igazi góllövő. Az első félidő csak ugyan gól nélkül fejeződött. Be. A szünetbe kerestem világot, szerettem volna jobb belátásra bírni, de senki sem tudott róla, hogy merre tűnt el. Elhúzódott a keresgélés. Mikor a visszaértem, a csapatok már vonultak ki az újrakezdéshez. néztem a játékosokat. Nem akartam hinni a szememnek. Virág is ott lépkedett közöttük. De most már Mexikó Idrezben. Hogy lehetséges ez? A kis padon ülők közül senki sem tudott válaszolni. Csak kertész Kamil az újságírót erítette ki később, hogy mi történt. Ahogy lement a pályáról Virág, már a zuhany alatt politikai menedékjogot kérte a verdói hatóságoktól azt állítva, hogy otthon Magyarországon a keresetéből minden évben egy-egy tankot kellett vennie a hadsereg számára. Gyerekkora óta nem evett meleg ételt, és állandóan a cipője mellett járt, hogy ne kopjon el egyetlen pár cipőjének a talpa. Mikor megkapta a menedékjogot, Virág rögtönzött árverés rendezett saját magára. A rivális csapatok vezetői igyekeztek túl egymást, a centert végül a legtöbbet ígérő mexikóiakat választotta. Mint hontalan személy nem léphetett volna pályára, pillanatok alatt elintézték, hogy mexikói állampolgár legyen. Hogy a börtöncsapatba is bekerülhesse, Virág megvert egy arra a feladatra önként vállalkozó mexikói masszőrt, utána egy papírlapból különféle mondatot olvasott fel, amelyek a kormányzatot és az egyházat gyaláztak míg a szünetbe összeült a mexikói bíróság külön tanácsa. Vidágot elítélte három hónapra izgatásért, és így a kupa szabályzat értelmében semmi akadálya sem volt, hogy a második félődőt már a mexikói színekbe kezdje el. Ő is szabhatott néhány feltételt. Erre való, hogy valamennyi mexikói játékos kilométer órát viselt a jobb combját, és a mexikói nemzeti bank egy fiókot nyitott a partvonal mentén. Az öreg forgács, aki egyébként sem rajongott a pöfeszkedő mesteredzőjét, most rágyújtott egy civarra és dühösen megérezte. Mi is felszerelhettük volna azt a nyomorút kilométer órát, ha egyszer egy ilyen jó játékos akarta, nem kell annyira szigorúan venni a szabályokat, vagy ahogy a palasztok mondják, nyomtatólónak lisztes a kabátja. De maga a paprikás mindent jobban tud, még a kákatövén is csomót keres. Ajánlom magának, hogy most találjon ki valamit, mert ha ezt a meccset elveszítjük, ez a fejébe kerül, ami egyébként nem nagy érték. Paprikás gyorsan átszervezte a taktikát, két csatát is visszavont a védelembe. Virág különőrzőt kapott, a center egy ideig nem sok veszélyt jelentett a kapunkra, láthatóan csak arra törekedett, hogy a kilométer órája minél magasabb számot mutasson, fel és a túlsó oldalon a mexikóiak edzője odament a bank pénztárosához, mondott neki valamit. A pénztáros bólintott és bement a stadion épületbe. Néhány perccel később egy spanyol nyelvű felirat jelent meg a villamos hirdető táblán. A mexikói font teljes aranyfedezetét ígérték a játékosoknak, ha megnyerik a meccset. Ezen kívül egy-egy börtön Gebimbe, ahová tetszés szerinti időre bezárhatják haragosaikat. Végünk van, dörmögtem magam elé. Virágnak beígértek. A center egy pillantást vetett a táblára. Lefordította magának a szöveget, aztán papír, ceruzát és egy nemzetközi pénzügyi seppkönyvet szedett elő. Hosszan számolt, úgy látszik, meg lehetett elégedve az eredménnyel, mert teljes lendülettel vetette magát a harcba. Védelmünk nem tudta tartani őt. Tíz perc alatt három gót lőtt, és ezzel eldöntötte a mérkőzést a Mexikóiak javára. Fájó szívvel, de el kellett ismernünk, hogy virág minden anyagiassága ellenére a futball nagy tanárai közé tartozik. A mérkőzés után Paprikás nem engedte el a játékosokat, hanem egy három és fél órás erőléti edzést tartott, de ez már nem változtathatott az eredményen. Az új kapitányok A vereség után Paprikást repülőpostával váltották le, visszavonták mesteredzői címét és kitüntetéseit, sőt, az ebédjegyét is. A csapat vezetését általános meglepetésre kertészkamírra a börtönújság újság vezetőjére bízták. Az új kapitány összehívta a fiúkat, egy ismertesse velük az elképzeléseit. Először a Pridi prizonyében kialakult helyzetet vászolta. Ha legyőzzük a franciákat vagy a skótokat, és a többi eredmény is kedvezően alakul, még van rá remény, hogy tovább jutunk, de ehhez sokkal többet kell dolgoznunk. A játékosok egyhangulag tiltakoztak. Többet már nem tudunk futni, mester. Nem csak futásról van szó. A magyar börtönválogatott játéka elavult. Taktikailag is, technikailag is. Nem használtuk fel a korszerű fiziológia, biológia, orvos meteorológia, kibernetika, ikolográfiai eredményeit. Az elektromos agy mintájára meg kell alkotnunk az elektromos lábat. Szó sem lehet róla, hogy a régi ösztönös módszereket alkalmazzuk. Nem kell kapkodnunk, több mint négy napárendelkezésükre, rendelkezésükre, és átformáljuk a csapat stílusát. Egy teherautóra való iskolai holmit és könyvet hozatott. Szerelésük kiegészítéseként a játékosok kaptak körzőt, vonalzót, színes korongokat, gyúróplasztilint és babzsákot. Kettész kötelező olvasmányokat is kijelölt házi feladatként. Sir Alex Greyhound egy élet a partvonal mellett, szélsőiskola, Vasili, Nyikoforovics, Recs, biztos, ami biztos, gyakorlati tanácsok, védőjátékosok és erdei munkások számára, bárány, gipszőj, éjszakai edzések, 101 gyakorlat, csinzános üvegekkel és bárszékekkel. A pályán is szigorúan tudományos módszerekkel folyt a munka, a vonalzók mellett előkerültek a szögmérők és a tájolók is. A játékosoknak minden labna érintésnél fel kellett rajzolniuk, hogy milyen fizikai képlet szerint akarják megoldani az akciót. Meg kellett mondaniuk az igénybe vett izmok latin nevét, csak ezután továbbíthatták a labdát. Kertész ragaszkodott ehhez a tudományos módszerhez, inkább az erőléti munkából engedett. Beleegyezett, hogy a játékosok helyett 15 másikra melegítsen be, és ők végezzék a fárasztó futógyakorlatokat is. A játékosok megérezték, hogy kertész nem fogja őket oly keményen, mint paprikás. Egyre többet megengedtek maguknak. Szinte hihetetlen, hogy a csapatfegyelme órák alatt mennyire lezűlt. Először csak a cipőjüket rakták ki a cellájuk elé, és követelték, hogy a fegyőrök pucolják ki. Utána elintézték, hogy kimaradási engedét kapjanak, a fegyőrnek öltözve reggel négy óráig ittak a börtön kantinjában. Végül egy beadványt szövegeztek meg, hogy működjünk együtt a szomszédos női táborral. Hozzunk létre koedukációs börtönöket. Kert és semmit sem vett észre ebből, vagy ha észrevett, nem törődött vele. Éjjel-nappal a franciák elleni mérkőzés taktikai és stratégiai termén dolgozott. Egyszer évfélkor kopogott be hozzá. Ne aragodjon, Géza, hogy ilyen kózavarom. De nem tudnál megmondani, hogy tizenegy játékosnak hánynába van? Ha, véleményem szerint 22. Kár, volt egy taktikai ötletem, de ahhoz három és fél lábra lett volna szüksége, Lejöhetek egy pillanatra. Parancsoljon, Kamil! Ezek az átkozott szabályok gúzba kötik a fantáziámat. A pri de után beterjeztek néhány szabálymódosítást a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget. Először is. Kevés a 11 11 játékos. Legalább 16-16 kell. Nagy tömörülés lenne a kapuk előtt. Ó, oh, erre is gondoltam. A pályát 64 kockára osztanák, és minden kockába csak egy játékos állhatna. Lázasan rajzolni kezdte a tervét. Két sorba helyezhetnénk el, az első sor csak előre léphetne. Arról nem lehetne szó, hogy a második sorba álló játékosok menetmódját is korlátoznak, például az egyik csak átlósan, a másik csak vonalba haladhatna. Ahú oh, még nem gondoltam rá, de nagyon érdekesnek hangzik. Mi a véleménye a tervemről? De sajnálom, Kamil, semmi más nem csinált, mint hogy újra feltalálta a sakkot. Ezúttal futballpályán. Kertész sokáig nem lehetett Mint Mintegy három órával a mélkőzés kezdete előtt elkészült végre a taktikai és stratégiai terv. Négyezer oldalt tett ki a mellékletek nélkül. Kertész fel akarta olvasni a játékosoknak, de még a történeti résszel sem végzett. Éppen ott tartott, hogy a futball régi kínai formájában, a csúcsúban 2500 évvel ezelőtt vajon Cheng Fu vagy Wan Ching volt a jobb játékos, mikor a bírós jele már a pályára szólította a csapatokat. Nem lehetett más tenni, a játékosok magukkal vitték a taktikai és stratégiai terv egy-egy gépelt példányát, miközben kifutottak, bele, -bele csak a középkörben derült ki, hogy az egyébként minden gondosan megtervező kertész elfelejtette összeállítani a csapatot. Végül is pénzfeldobással döntötték el, hogy melyik tizenegy játszom. A sípszó után mindenki felnyitotta magával hozott könyvet, és mivel a továbbjutás érdekében győznünk kellett, lapoztak a támadó felállás kialakítása 27 Celsius fok hőmérsékleten, 10 méter erőségű északnyugati nyugati ellenszélben, hibrid fűvel bevetett pályán című fejezethez, kirakták a különféle műszereket és bemérték magukat. A francia csapat annyira megdöbbent ezektől a titokzatos előkészületektől, hogy az egyző minden játékosát hátra rendelte a védelemre. A támadásaink itt egyszetősen gördültek, csak egy-egy hibásan legépet szövegrész okozott zavar. A gépírónő korner helyett kornélt, kicselezés helyett kibelezést ír. A második félidő elején a jobb szárnyunk egy gyors támadást vezetett. Babrányi a kapust is kicselezte, egyedül állt a labdával a gólvonalon. Kétségbe esettel lapozgatott előre-hátra a taktikai és stratégiai terve, de nem talált semmiféle utasítást, amíg a befutó francia védők felszabadizottak előle. Kertész eltakarta az arcát. – Fú, az én hibám! – Elfelejtette beírni, hogy a futball góra játsszák. Annyira a szívére vette a mulasztást, hogy mikor az előre vágott labdával elfutottak a franciák, és gólt értek el, felkelt a kispadról, és telefonon lemondott. Visszatérve közölte velünk, hogy a lemondását elfogadták. És ki lesz az utódja? Nem mondták, de megígérték, hogy haladéktalanul útba indítják. Tíz percen a mérkőzés lefújása előtt meg is érkezett az új szövetségi kapitány, Paprikás Oszkár. Az öreg harcos szemévek könnyek csillogtak, mindannyiukat megölelt, kivéve kertészt. Urai, mondta, most nincs időnk a vitára, meg kell mentenünk a magyar pöltön válogatott becsületét. Helyes, még van egy kis remény, jó lenne, hadna ha valamilyen utasítást a fiúknak. Paprikás fölemelte a hangját. De annyit még el akarok mondani, hogy elöldöm, kertész Kamil, ez a nyomorult sakál, aki az én asztalomról lehulló morzsákból tengődött, hogy ez a hiéna tönkretette a csapatot. A tudományos marhaságaival. Kertés sem hagyta magát. Maga beszél, maga kiképző artist, maga futball hüllő. Közben a csapat már öt gólt kapott. Véget ért a meccs, a közönség és a csapatok már elvonultak, de a két szövetségi kapitány mindezt nem érdekelte. Áltak a csillagok alatt az üres stadion közepén, és szitták egymást. A sztrájk és a diadal. Riválisaink keresztbe verték egymást, így a magyar csapat előtt váratlan esély kínálkozott. Ha az utolsó mérkőzésen legyőzzük a skótokat, bejuthatunk a Pridé-Prizonyi döntőjébe. Paprikásat, ő megszokott és alapossággal készítette fel a csapatot. Még a mérkőzés megelőző délelőttön is edzést akart tartani de a kiírt időpontban egy játékos sem jelent meg. Helyettük a következő levél érkezett. Mi, a börtönválogatott csapat játékosai, az igazságügy kiváló dolgozói, úgyis, mint különféle tömegszervezetek tagjai és szocialista sportemberek bejelentjük, hogy mindaddig nem látogatjuk az edzéseket, míg a következő feltételeinket nem teljesítik. 1. Paprikás oszkár edzőt azonnali hatájjal váltsák le, Mellékbüntetésként tiltsák el politikai jogainak gyakorlásától, és helyezzék át a börtön üzemi konyhájára burgonya hámozónak. Ezen kívül kötelezzék rá, hogy vágassa le a bajuszát, füleit fonja perc és váljon el a feleségétől, gyerekei neveléséről továbbra is gondoskodhat. 2. Az edzői tisztet a csapat rangidős játékosa, Babrányi veszi át, a foglalkozásokat a jövőben a börtönkaszinó kártya termében tartjuk. 3. Csefcsik Sándor alezredes a küldöttség vezetője csak akkor tudhatja meg jelenlegi beosztását, ha játékosokból szervezett bizottság előtt technikai minimum vizsgát tesz. Megtanul elfogadhatóan rugni jobbal vallal, és egy barátságos mérkőzésen legalább három kötény cselt bemutat. És még hosszú oldalon át a feltételek, melyek közül egyet sem teljesíthettünk, ha nem akartuk, hogy végképp összeomoljanak a börtönválogatott, amúgy is ingatag erhölcsi alapjai. Paprikás a fogát csikorgatta dühében. Jó, kiválasztották az időpontot. Épp a sorsdöntő mérkőzés előtt egy-két órával nyújtották be az ultimátumot. Most már nem tudunk hazúró játékosokat hozatni. Nincs más hátra, vissza kell lépnünk a kupától, mondta Sevcsik. Ezt nem tehetjük meg. A kiírás szerint ebben az esetben százezer dollár dollár pénzt kellene fizetnünk, és örökre törölnének minket a Prida mezőnyéből. Mindenképpen ki kell lánunk. De kikkel? Ez az, honnan vegyünk 11 játékost? Mint már annyiszor, most is mindenki tőlem várta a megoldást. És aki Hákóás Gézát ismeri, azt tudhatja, hogy nem hiába. Mert én minden nehéz helyzetben megtalálom a kiútat. A hazámnak ennek a sokat szenvedett kisországnak a becsülete forog kockán. Uraim, egy csapat nem csak játékosokból áll, hanem vezetőkből is. Mi is teljes tagjai vagyunk a magyar börtönválogatóknak. Mivel a játékosok hagyták a láncokkal díszített nemzeti színű mezt, húzzuk fel mi, és álljunk ki a skótok ellen. Javaslatom a dermed csend fogadta. Először Sefsik magához. Úgy gondolja, hogy ez lehetséges. Nincs más megoldás? Rendben van. Akkor, mint a börtönválogatott vezetője, megbízom ön, hogy állítsa össze és késítse fel a csapatot. A csapat körül kilenc szakvezető és egyéb beosztott dolgozott. Magunk közé vettük még Bezerédi főkönyvelőt és Popelkát, a süketném a tolmácsot is. Így komplet csapattal léphettünk pályára. A fekete táblára felírtam az összeállítást. Túró Frigyes, Maravko, Paprikás, Bezerédi, Sefcsik, Sámánubul, Halápi, Miksa, Kertész, forgásdoktor, Dr. H. Kovács, Popelka. Mint a felállításból látni, a jó öreg VIM rendszert alkalmaztam. Úgy gondoltam, a mi csapatunk számára ez a formáció adja viszonylag a legjobb védő és támadó esélyeket. Az öltöző Túró Frigyesre adtam, így legalább azt el lehetett kerülni, hogy a labda a lába között guruljon be. A többieket is próbáltam megfelelő szereléssel ellátni. Kiosztottam néhány sérvkötőt, kontakt szemöveget, de beépített luttal betétes futballcipőket sajnos hiába kerestem. Semmiféle előkészületre nem maradt idő. Mielőtt kivonultunk a pályára, egy rövid beszédet intéztem a játékosokhoz. Féjúk, mutassuk meg ezen a meccsen, hogy a futballhoz nem kell bikacsök és vasgolyó, szögmérő és egyetemi tankönyvek. A futball játék volt, és mindig is játék maradt. A győzelem a játékosok ügyességén és bátor szívén múlik. Ugyanúgy kell játszanunk, mint gyerekkorunk rundjain a rongylabdával, és legyőzhetjük a skótokat. Gyerünk! Forgács már a pályára vezető aluljáróba találkozni kezdett. Arról nem volt szó, hogy futnunk is kell a pálya közepéig? Vagy futunk, vagy meccset játszunk? és megtapogatta a sportárba rejtett szivaros dobozt, nem csúszott el lefutás közben. Csapatunk szokatlan megjelenés először megvette a skótokat, aztán fölényeskedni kezdtek, a legjobb helyzeteket is kihagyták a kapunk előtt, számtalan labda akadt meg túró Frigyes bőrkötényébe. Játékosaink egyre nehezebben bírták ez a Az ellenfél szögret rugásainál ki kellett sorsolnunk, hogy kidőlhetnek neki a kapufának néhány pillanatra megpihenni. Éreztem, ha nem történik valami, csapatunk hamarosan összeroppan. Elhatároztam, hogy megpróbálkozom számtalan trükkeim egyikével, melyeket valaha régi csapatomban, a főv T-körben alkalmaztam. Nem messze a 16-os vonalától lekezeltem egy átadást, kinyújtott karral a szélső felé mutattam, mintha neki akarnám gurítani a labdát. Gyula, erítj! A skót védők ottából tanultak futbalozni, sohasem játszottak grundon. ennek az egyszerű is bedőltek. Mindannyian a süketném a balszésünk felé futottak, középen üresen maradt a pálya. Kényelmesen elsétáltam a golvonalig, és megszereztem a vezetés csapatunk számára. Középkezésre már nem is maradt idő, a bíró lefújta az első fél időt. A szünetben különleges taktikát dolgoztam ki, hogy az eredményt tartani tudjuk. Elhatároztam, hogy eldugjuk a labdát a skótok elől. Először túró frigyes rejtett el a bőrköténye alá. Egy negyed órát nyertünk, míg megtalálták. Aztán Popelka ásta el a partzászló tövébe. Álcázásul kis csoportot alakítottunk ki. Mindegyik úgy viselkedett, mintha éppen náluk lenne a labda. A skótok tehetetlenül rohangáltak ide-oda. Ellenfelünk csak másodpercekre tudta megszerezni a labdát, de akkor rendkívül veszélyes támadásokat vezetett. Már úgy látszott, hogy megfordul a mérkőzés sorsa, mikor a szerencse mellénk szegődött. Forgás rágyújtott egy a marófüstől a skót bal hátvéd megzavarodott, és a saját kapujában rúgta a labdát. Ez a kettő nullás győzelem azt jelentette, hogy mi jutottunk be a pridi-prizonyi döntőjébe. Aztán mi történt? – kérdezte Rizsa a 8888-es italboltba. – Hákovács vállatom. – Ahogy lenni szokott, a sztrájkoló játékosoknak megbocsátotta, minket pedig azonnali hatályon leváltottak és hazakültek. És kivette át a csapatot. Paprikásné, az edző felesége. Egy nő, hüledezett Rizsa, ez lehetetlen. Mit ért maga ehhez, Rizsa? Maga olyan hülye helyből, mint más nekifutásból. A kérdés azonban többeket érdekel. Mit csinálhatott a nő a futballcsapattal? Azt is elmondhatom, ha az urak lennének olyan szívesek, és meghívnának egy Ferencvárosi koktélra mondta Hákovács, és várakozóan körülnézett.